HƏVARİLƏRİN işləri. 24. cü fəsil. Bundan 5 gün sonra başkahin Xananiya, bəzi axsaqqallar və Tertul adlı bir vəkil qeysəriyəyə gəlib Pauldan edilən şikayətləri valiyə çatdırdı. Paul çağırılanda, Tertul onu itham etməyə başladı. Möhtərəm Felix, sənin sayəndə uzun müddətdir ki, əmnəmanlıq içində yaşamaqdayıq. Sənin uzaq görənliyinlə bu millət üçün keçirdiyin islahatları hər yerdə, hər zaman dəri minnətdarlıqla qəbul edirik. Vaxtınızı çox almaq istəmirəm, rica edirəm, lütfkarlığınla bizi bir qədər dinlə. Bizim gəldiyimiz nəticəyə görə bu kişi dünyanın hər yerində olan yəhudilər arasında ixtişaşlar salam bir ara qarışdırandı. O, nəsrani təriqətinin başçılarındandı. Bu insan hətta məbədi murdarlamağa çalışdı. Amma biz onu yaxıladıq. Onu istintaq etsən, bütün bu ittihamlarımızın doğru olduğunu özündən öyrənə bilərsən. Oradakı yəhudilər də deyilənlərin doğru olduğunu təsdiqləyərək bu işə qoşuldu. Vali Paola işarə verəndə o cavab verdi. Bilirəm ki, sən neçə illərdir bu millətin hakimisən? Buna görə sənin qarşında özümü müdafiə etməyəmə sevinirəm. Sən özün də öyrənə bilərsən ki, ibadət eləmək məqsədi ilə, Yerusəlimə gedişimlə bu yana sadəcə 12 gün keçib. Bu adamlardan heç biri görməyib ki, mən məbəddə, sinagoqlarda yaxud şəhərin hansısa bir yerində kiminləsə mübahisə eləyim və yaxud cəmatı təşvişə salım. Bu anda mənə qarşı etdikləri iddihamları sənin hüzurunda sübut eləyə bilminlər. Lakin, atababalarımızın Allahına onların təriqət adlandırdığı İsa yolunun ardıcılı olaraq ibadət etdiyimi sənin qarşında iqrar edirəm. Qanunda olan və peyğəmbərlərin kitablarında yazılan hər şeyə inanıram. Eyni ilə, bu adamların qəbul etdikləri kimi həm salih, həm də salih olmayan insanların dilləcəyinə dair Allaha ümid vəstəyirəm. Bu məqsədlə mən istər Allah, istərsə də insanların qarşısında hər zaman vicdanımın təmiz olması üçün çalışıram. Uzun illərdən sonra millətimə yardım və hədiyyələr vermək üçün Yerusəlimə gəldim. Bununla məşğul olarkən məni məbəddə paklanmış olaraq tapdılar. Ətrafımda nə izdiham, nə daha ökü var idi. Lakin Asiya vilayətindən bəzi yəhudilər oradaydı. Onlar buraya sənin hüzuruna gəlməli və məndən şikayətləri varsa iddihamlarını göstərməlidirlər. Yaxıd özləri desinlər ki, Ali Şuranın qarşısında dayandığım vaxt hansı haqsızlığı üzə çıxartdılar. Onların qarşısında dayananda nida eləyərək belə demişdim və yalnız bunda mənim haqsız olduğumu hesab eləyə bilərlər. Bu gün mən ölülərin dirilməsi məsələsinə görə Önünüzdə mühakim olunuram. İsa yolu barədə dəqiq məlumatı olan Felix bu işi təxrə salıb dedi. İşiniz barədə, minbaşı lise gələndən sonra qərarımı verəcəyim. Oradakı yüzbaşıya əmr verdi ki, Paolo nəzarət altında saxlasın, lakin sərbəstlik versin və ona xidmət edən dostlarına manikçilik yaratmasın. Bir neçə gün keçəndən sonra, vali Felix, Yahuda ərvadı Drusilla ilə birlikdə Gəlib Paulu çağırtdırdı və onun Məsih i̇sa olan imanından danışdıqlarına qulaq asdı. Paul, salihlik, nəfsə hakim olma və gələcək mühakimədən söhbət edəndə Felix qorxuya düşdü və dedi – Bəsdi, indi get, imkan olanda yenə səni çağırtdıracaqım. Digər tərəfdən də Pauldan rüşvət umurdu. Ona görə test-test Paulu yanına çağırtır və onunla söhbət edirdi. 2 il keçəndən sonra Felix öz vəzifəsini Porqufestə təhvil verdi. Felix Yahudilərin rəğbətini qazanmaq üçün Paulu həbsdə qoyub getdi.